то бим знав, що маю робити завтра. Мій тато, скажу вам по правді, був зовсім-зовсім простий собі, лиш то мав, що торгував худобою, але у Відні бував частіше, ніж сам цісар Франц Йосиф. І що з того? Не було ні з того. А я, якбим так пив за Польщі, як нині, то пішов бим на жебри, і ніц не було б із того. А нині, як той казав, маємо хліб і до хліба, та ще й кіно. А кіна не було б, якби не було режисерів. То я, скажу вам по правді, хочу випити за нашого режисера. Бо то не є собі якийсь валашайник, а хлоп з нашого міста. Бо, як той казав, кашлянув Августину кулак, коли дали тобі пити, пий, а як не вип'єш, то вип'є хтось інший. Засміявся Ткаченко, нітрохи не образившись за копачеве доповнення його тосту. Перснула сміхом Галя і обдала поглядом Нестора. Щиро засміявся Нестор. Підбадьорений копач розмашисто перехилив келишок. Потім скоса глянув на Кароліну. Побачивши, що вона зайнята розмовою з Перцовичевою, налив собі ще раз і, користуючись за тища, яке завжди наступає після першого тосту, поквапився до балачки, бо як не наговориться тепер, то потім уже не дадуть. Це я почав за кіно говорити про театральних людей, як той казав, а я собі не раз думаю, як то є через якийсь тобі дурний трафунок, котрий ніколи і в вісні не міг привідитися, стаєш не тим, ким мав бути, а зовсім іншим. Ну от я, простий хлоп, столяр залуччя, став театральним чоловіком, і то через кого б видумали, через козу. Галя підморгнула до Нестора, заохочуючи його слухати історію як очула вже не раз, але він і без того не зводив очей з копача. Вахтер театру, якого в дитинстві називав не інакше, як Цербером, тепер розкривався перед ними у всій своїй колоритності. Ну, за Першої світової війни я лише то перетерпів, що з голоду спух. Під час пацифікації три рази били мене польські поліцаї. А за що, не знаю і нині. Але й від того не стало мене менше. А от як прийшла ліцитація за податки, то вже витримати не міг. Продав корову, продав свиню. Одна коза залишилася. Усе одно податків не сплатив. А Кароліна каже, тут у селі Мало платять, ти б пішов з козою в місто, та й на торговиці продав. У місті я ще не був, але моя Кароліна така, що як кажи йти, то мусиш. Узяв я козу на шнурок і потюпав отих чотири милі і добрався до міста, аж після обіду, коли торговиця майже вже спорожніла. Став з козою з боку, підходить якийсь маклер і каже дати за факторство п'ять злотих. П'ять злотих у залуччі то були гроші. Я не погодився. А потім пожалів, бо покупців не було, а сонце вже почало червоніти над заміськими халупками. Потягнув я козу за шнурок і подався додому через центр міста. Копач надпив скелишка, глянув на Кароліну. Слава Богу, вона ще не набалакалася з Перцовичевою. Справжніх міських панів я ще не бачу. То кажу вам правду, аж рота розявив. Бо поліцаї хоче пани, але в мундирах, казати військові. Залучанський дідиш теж пан, але, як той казав, з підплетеним гузном. Поля багато, гроші до дітька, а ходить у гіршому лахмітці, ніж Гершко Крамар. Гершко, то вже кожен знає, не пан, як от коза, не худобна. А тут, Боже, милий, і молоде, і старе, таке тобі пишне та вбране. усі в капелюшках, навіть панночки, коліна найся преч, каже, голі, аж встидно». «Губи намальовані, нігті намальовані. Ну, а вже ті груди у пань стерчать, як з банки. Що ж, бокуєш, аби не зачепити? А кажу вам правду, до половини голі». «Вже напийся, старий, і стиду не маєш», – обірвала Копачова розмову з сусідкою, почувши, що Августин забагато дозволяє собі в присутності поважних гостей. «Хай говорить!» заспокоїв її Ткаченко. «Це ж таки цікаво!» А Нестор аж скривився, поглядом благаючи Копачову, щоб не перебивала. «Ну, то я зупинився серед тротуару», вів далі Копач, «дивлюся на панночок, і...» Він стишив голос. «І здалась мені тоді Кароліна такою сірою, як та мокра курка», Хоч на селі вважалася першою молодицею. «Ідуть, пани, обминають мене, пані губи кривлять, хустинками носи затуляють, а я стою. Аж зупиняється біля мене панок з панею, ладною такою і в такій блузиці, що й не знати, навіщо вона. Геть усе крізь неї видно». Зупиняються, а панок питає по-польськи, «Козу продаєш, хлопе?» «Ага», – кажу. «А скільки правиш?» Тоді пані фиркнула. «На що тобі та коза?» «Козяче м'ясо смачне і поживне», – пояснив пан і до мене знову. «То скільки правиш, хлопе?» І тут мені Бог розум відібрав. Забув я і про Кароліну, і про гріх, і про шлюбну присягу в церкві, і про ліцитацію забув гетшисто. Кажу панові, я би, як той казав, хотів би поцілювати вашу паню, бо з чим такої бігме не видів. Не знаю, як мені ті слова вирвалися. А пан, що гадаєте, підморгнув до пані та й каже мені «Згода». І ниньки не можу собі пригадати, в який спосіб я вчинив цей гріх, бо спам'ятався аж тоді, коли побачив у бічному провулку обох моїх грабіжників, які тягли за собою мою бідну козу, мою останню надію, а та жалібно мекала і весь час оглядалася назад».